Надії, сили, яка виштовхне його за межі неповноцінного існування і нерозвинутого розуму. З того ранку лікар почав помічати поблизу того місця, де він з'являвся, кульгавого чорного пса. Той привітно махав хвостом, але ніколи не наближався. Він стежить за мною, вирішив лікар, і несвідомо почав виявляти перед псом спокійну гідність, як перед посланцем іншої цивілізації а тим часом справи йшли дедалі гірше. Не стало пацієнтів, грошей і, звичайно, друзів. Якось він вперше заночував під зоряним небом, на звалищі, біля тріскучого багаття, яке роздмухував вітер. І відчуття свободи наповнило його радістю, якої він досі не знав. Зникло минуле, тіло наче розстануло. Він тихенько засміявся, бо ця мить Варта була усього життя. Він не такою її уявляв, віддаючи душу чортові. Може, надмірність влади, багатства, слави і піднесли б його над іншими людьми. Але тепер він отримав щось більше. Невисловлене бажання, яке можна оформити словами лише тоді, коли воно майже здійсниться, стане образом, як зараз багаттям, що рветься полум'ям нічне небо, не залежачи ні від поривів вітру, ні від тров. Чи згасне воно, чи ні, важливо тільки тому, хто хоче скористатися з цього тепла і світла. Було ще багато таких ночей під відкритим небом, самотніх і не самотніх. Іноді лікар допомагав з'явитися на світ дитинці, перев'язував рани після п'яних бійок, збирав усякі помічні рослини замість патентованих ліків не відчуваючи ні найменшої потреби пройтися вулицею, на якій він жив багато років. Без годинника, без календаря, з грудкою розмоклих від дощів документів у кишені плаща, він геть віддалився від світу порядних людей. Здійснилося ще одне його неусвідомлене бажання – не заробляти і не витрачати грошей. Бути просто істотою, чистою, спостережливою, Здатний себе захистити, готовою щомиті прийняти смерть. Чорний пес не покидав його, вони навіть зблизилися, тобто іноді пес грівся коло багаття, але ніколи не дозволяв себе погладити чи пригостити. Пес не зближувався також із собі подібними, не приєднувався до жодної зграї. Врешті лікар навчився не помічати цього пса. Обоє не відчували ні приязні, ні ворожнечі. Пес виконував свій обов'язок, тільки всього. І ось настав час розплати. Надто швидко, бо розплата ніколи не приходить вчасно. Як завжди, лікар сидів коло багаття, а пес дрімав неподалік. Сіявся дрібний холодний дощ, від якого прикривали їх дві стіни розваленої халабуди. Раптом пес підняв голову, і очі його спалахнули червоним світлом. Він встав, підійшов до лікаря, і покликав його за собою, той звівся, і раптом відчув смертельний жах. Він знав, що це означає, і непереборний інстинкт змусив його тікати. Біг цілу ніч, і ще багато днів і ночей, а чорний пес за ним. Мабуть, душа лікаря була досить сильною, щоб утікати від диявола, проте не настільки, щоб стати з ним на герці. Він минав церкви, монастирі, фортеці з товстелезними мурами, але ніде не можна було сховатись, якби смерть дала йому притулок. Але їй належало лише його тіло. Вгрузаючи у чорний пісок пустелі, чоловік згадав про Бога і попросив у нього притулку. Він простягав обома висихлими від спраги руками свою душу, яка все ще належала йому. Пес не заважав, сидів на горбку й очікував. Він зустрівся з ним поглядом і крикнув, «Хіба можна продати те, Чому не знаєш ціни?» І не почувши відповіді ні від Бога, ні від диявола, кинувся бігти з останніх сил. Він знав, що не зможе підвестися, якщо впаде. Знявся вітер, підняв у повітря мільяди піщинок, які вп'ялися йому в очі. Втім, очей йому не було потрібно. Вони не допомогли б йому бігти. На останок він ще подумав, що, можливо, то не він біжить, а хтось інший. Пес дав йому добігти до притулку, мабуть сумнівався в давньому акті купівлі-продажу, а може мав на меті загнати його саме туди.